Але створити пікантну ситуацію чи втрапити у неї для нашої пересиченої пікантностями публіки простіше, ніж законсервувати пікантні сині. Одночасна складність і простота цієї страви, і смакові якості – гідні подиву. Ось воно. Ріжемо кубиками 4-5 кілограмів синіх. Трохи солимо. 20 хвилин витримуємо, поки стече гіркота. Тоді на 10 хвилин кидаємо сині у маринад. Пів літра олії, 300 грамів оцту, півтори склянки цукру, три столові ложки солі. Бланшуємо 10 хвилин. Далі змішуємо їх із, власне, пікантним фаршем, який робимо наступним чином. Через м'ясорубку пропускаємо Дві головки чеснику, 10 штук болгарського перцю, а ще краще ротунди, багато петрушки, кропу, також піддаємо екзекуції через м'ясорубку. Усю цю пахучу смакоту викладаємо у півлітрові банки, а їх приблизно вийде 10-11 штук, і стерилізуємо 45 хвилин. А ще я тішуся, коли мої домашні чоловіки Уминають мамину ікру заморську, баклажанну чи кабачкову. Перетерта на ніць, як для слабого, сказали в у Ростоках. Ця страва дуже смакує до... Та до всього вона смакує, якщо є. А для того, щоб була, робіть зі мною так. На один кілограм баклажанів, кабачків потрібно один кілограм спілих помідорів пів кілограма цибулі, пів кілограма корені петрушки, двісті грамів моркви, триста грамів олії, п'ять болгарських перців. Далі справа техніки, яка полягає у тому, щоб почищені від шкірки баклажани, кабачки порізати кубиками, обсмажити в олії, а далі пропустити через м'ясорубку помідори обдати окропом, зняти з них десяту шкіру і також пропустити через м'ясорубку. Потім воліє обсмажити перець, моркву, корінь петрушки, цибулю і також на м'ясорубку. Далі потрібно змішати усі компоненти майбутньої ікри і тушити їх до густоти, посолити, додати цукру до смаку, а тоді гарячу ікру розкласти у стерильні банки, закрутити, і чекати зими. Знаєте, серед літа, коли потихеньку улюблені вами овочі починають плодоносити, іноді думаєш, а що б його такого утнути незвичайного з того, що проситься у руки? І тоді я роблю мариноване овочеве асорті від Киячки, дружини відомого ученого і політика Тараса Кияка. А це значить, що все, що я бачу на городі перед очима, скаче у трилітрову банку. Десяток-другий лопаток спаржевої квасолі, три-чотири почетвертовані морквини, капуста пошаткована великими напівдолоні шматками, нарізані кружальцями чи уздовж кабачки, Болгарський перець, цибуля головками і чесник зубчиками. Для кольору я додаю маленькі, неначе райські яблучка бурячки. Люблю маринад на 5 літрів води, 300 грамів цукру, 150 грамів солі, 450 грамів оцту. Стерилізую 30 хвилин. Скажу вам, що це така пікантна закуска особливо після сауни і качання у снігу по городі, що жоден мій гість, особливо чоловік, іще не відмовився. А тепер мої інтимні кухонні подруги скажу вам наступне. Якщо колись вас охоплять всесвітні лінощі, і навіть під дулом ТТ чи якогось іншого шмайсера, на цьому добре знається єдиний письменник Україні, Василь Шкляр і його Елементал, ви не матимете ні бажання, ні сили готувати чи то вечерю, чи то обід. Не дуже побивайтеся. А тільки зваріть картоплю в мундирах, відкрите баночку другої своїх ексклюзивних закруток